Jag tror de har ju gjort något stort för klubben liksom, och de var väldigt stora där. Och det är bara kul att jag lyckas Lukas fått komma upp i A-laget, båda två också, och föra Elvenäs vidare. Rökle är nästan på slutspelsplats, nästan. Efter seger, 5-2 hemma mot Örebro, men Brynäs som ligger precis ovanför där på tionde plats. Tog ju faktiskt en poäng hemma mot Luleå. Linus Alin är med här i poddstudion idag. Tillbaka från semester. Härligt! Men så har vi drabbats av ett annat bakslag. Daniel Rot är hemma och vabbar. Så han kan inte vara med. Men han kommer. Han kommer in på ett då. Jag lovar. Men... –Skyst hälsning. Välkommen tillbaka, Linus Alin. –Tack så mycket. Eh, man är väldigt taggad nu, måste jag säga. Jag har lyssnat på avsnitten när jag var borta, såklart. Och lite i... –Såklart! –Ja, det är väl såklart. Stutsat lite i solstolen när jag har haft lite argument och inte kunnat framföra dem. Eh... –Du är galen. Ja, du kunde du... inte släppa det. –Nej. Jag, –Jag är klart att jag vill lyssna på båden, men är ju faken. Det, –Det är rätt. Och framförallt, välkomna till er framförallt välkomna till er, till er som lyssnar, för det är ni som gör den här podden. Okej, okay, vi snackar, men det är ni som lyssnar. Utan er är vi inget. Absolut ingenting. Och det finns ju mycket att prata om idag om vi eh, rivstartat igår med Örebro-matchen, omstarten. Där Rögle vann med 5-2 eh, i en match som var lite... Eh, motsägelsefull. Det var ähm, ett Rögle som så nervöst ut, lite tagna av stundens allvar kanske, att det, spurten börjar och det är nu man måste vara som bäst och, och så vidare. Det, det låg lite i luften att man äh, såg inte så inte sådär synkad ut som man är, är vana vid att se Rögle på hemmaplan, tappa mycket puck äh, i utsättsfas. Det var också lite äh, av att Örebro satt en rätt så hög press på Rögle i den här matchen just för att de inte skulle kunna komma med den farten de vill. Jag brukar ju sticka ut hakan och tycker om att göra det och är ganska kaxig och provocerande på många sätt och vis och inför den här matchen så har jag ju, jag kan inte säga att jag har bombat dig med sms men jag har i alla fall varit ganska tydlig med att det skulle bli en skrattmatch 5-2 kanske inte är en skrattmatch men och sett till vad ni har pratat om, berättat om, skrivit om så var det allt annat än en skrattmatch för Ögle Ja, alltså Rögle till ledningen eh, efter ett genom Daniel Saar som är väldigt eh, het just nu i, i laget. Och det var en perfekt start såklart att få i en omstart med vind i serien. Men sen så gick man ner sig man eh, tog en utvisning för sex man på isen, is, släppte in mål i det boxbläet och sen kom också två 1 eh, till Örebro. Och där och då var det inte jättemycket som talar för Rögle för Örebro. Och mer på för ett 3-1-mål. Men då fick Samuel en, en tackling eller en crosschecking i ryggen bakom kassen. Eh, Robotspelaren åkte ut 2 plus 10 för checking from behind och Rögle fick ett powerplay. Och det powerplayet blev det som vände hela matchen. Ja, det är, Och det är motsägelsefullt fullt på något vis också. Även om det har varit bättre på senare tid så har det inte varit sådär jätte det är många mål i PowerPlay. Nej, och vi har ju så tagit och pratat jättemycket om att Rögle har otroligt svårt, eller har haft otroligt svårt att få momentum av sitt PowerPlay. Att man istället har tappat det. Nu blir det exakt eh, tvärtom. Man gör det man ska göra när i sådana här lägen hygger som om korpor på, på chansen när de dyker upp i nummer överläge och skapar någonting av det. Och det var ju så att Leon Bristet eh, fick åka in i onklänsrummet och sy. Eh, strax före det här powerplayet kom tillbaka från eh, under läktaren, så att säga från katakomberna och gick in och spelade direkt från, från starten det powerplayet. Och sen tog det bara 19 sekunder och sen så fick han en passning från eh, Cody Curran tror jag att det var och eh, smällde in 2-2-pucken. Eh, mycket tack för att Mattias Sjögren eh, skymde framför också. Intressant detalj i det tycker jag är att Rögle har varit lite sönderläst i sitt powerplay. Nu var det istället... Vi har ju sett Cody Curran smyga ner i den ytan som är till höger, så att säga, i, i Röglets offensiva zon. Eh, som man... Eh, då i skottsektorn. Eh, men nu var det Leon Bristet som tog den eh, åkningen. Och han berättade efter matchen när han stod... Han fick ju rätt många smällar. Eh, han hade sytt på hakan, han mm. hade en blåtyra och blödde lite från näsan också, så han var rätt illa tilltyglad. Det tog lång tid innan han kom ut... Eh, Får intervjuas av samlade pressen. Men han berättade att de hade övat på just det här eh, på matchförvärmningen. Att han skulle komma ner och kunna gå på direktskott eh, istället. Och det gav ju verkligen effekt. Och var någonting som inte Örebro var förbereda på i sin scouting. Ytterligheternas match för Leon Bristet, med andra ord. Ja, det var det verkligen. Alltså han tillbaka efter avstängning och han såg väldigt spelsugen ut. Och han är ju... Otroligt värdefull för Rögle i sådana här matchformer. Det är en spelare som kan när det står och det går liksom lite sådär i... Stå? Ähm, ja, lite i stå. Det händer inte så mycket. Man fastnar kanske mycket i mittzon. Då är han en spelare som med sin fart ändå kan ta in pucken i offensiv zon och skapa någonting. Skapa lite längre anfall då tillsammans med eh, Ted Britten och Daniel sa, Hela den kedjan ledde ju Rögle och gjorde varsitt mål och var eh, ruskigt bra. Och när sen då resultatet lyste på Jumbo tronen i samband med slutsignalen. Ja men då stod ju Rögle där som segrar igen ändå mot Örebro. För det brukar de nästan alltid göra om man tar bort matchen senast uppe i Örebro då. Men ja, jag det vänta till slutändan någonstans ändå. Ja det var väl åttonde raka hemmasegeln mot Örebro. Um, om jag minns rätt. Och det säger ju rätt så mycket om vilket mentalt övertag Rögle har på det laget i i Linda Barrena. Men tittar man på tabellen och situationen Rögle i så var det tre extremt viktiga poäng och tre, tre poäng som man nog inte hade kunnat vara utan med tanke på att man har tuffa bortamatcher den här veckan som vi återkommer till och att man har Örebro, Timro och Moa som ligger under dem i tabellen kvar möta hemma. Nu bockar man av den första turn trea och det lär väl behövas år. I de antagligen matcherna. så är det så Antagligen. Och För dig Linus När det är en match En tisdag En match, en torsdag Och du ska vara på hemmamatchen På tisdagen Så blir det ett dygn som är ja, Där du är inne i en hockeybubbla Kort och gott, för du hinner inte mer hem Efter en, en späckad kväll Sova lite, äta lite frukost Och sen ut på träning igen Det är väl härligt För det är så det funkar Ja Det är härligt. det och då betyder det att du har varit på plats idag och sett träningen och har med dig en del rapporter därifrån. Ja, Rögle tränar väl i 40-45 minuter, vilket man brukar göra när det är dagen innan och efter. Efter, precis. Mellan dag. Men det som är det givna man tar med sig från den här träningen är ju att både Sam Jonsson och Daniel Bertov saknades helt. De fick båda smällar igår. Då, eh, Samuel Jonssons berättade jag tidigare om hans tackling. Han fick eh, lämna isen och hade huvudvärk eh, efter matchen. Men han berättade också idag att det kändes mycket bättre att han var ho hoppfull om, om spel eh, i Linköpen. Om de nu vågar låta honom spela också, ska man säga. Precis, det är ju ett beslut medicinska teamet tar efter noga... För det där är inte bara ett beslut för Samuel Jonsson själv. Nej, det är helt eh, självklart att det finns andra som... Eh, har veton att lägga in när det gäller att mm. smälla mot motivet Och så ska du såklart vara alla dagar i veckan. Daniel Berthav gick lindad med sig efter örebro och tränade alltså inte idag, men där är man också hoppfull om spel. Och sen finns ju Jakob Bondesson också på skadlistan borta ett par veckor, minst om... Jag stod det hela rätt så, så är inte han tillgänglig på, på ett tag. Och sen då tidigare och Benjauts också skadad. Så det är manfall på försvarssidan men också lite osäkert då för att man inte vet om Jonsson eller Batav spelar. Fick du några andra signaler då på träningen om det kommer att ske? Ja, det blir ju förändringar då om de inte kan spela såklart. Men hur tränar de? Ställer du upp? Det kanske de inte hade den typen av spel idag när det var en kortare träning? Nej, alltså nu tränar Shiro Curran tränar ju tillsammans, de spelar ju också i omstarten äh, återförenade där och sen så tränar väl Williamson med Arne Lööf, äh, och sen Bibich med Sam Johansson äh, som är en junior som har varit ute och testat lite tidigare, så det jag tror man kommer att köra några Byten för först på värmningen matchdag När man har klart för sig vilka som är tillgängliga där Men för vår sidan Var det inga ändringar Identiskt mot matchen Precis, och det betyder att det är Olle och Erik Andersson Som får slåss om att vara extra forward Annars kör man vidare på samma manskap Bra Det om de spelare Som faktiskt är med Men det är ju så Att det är inte många dagar kvar nu Tills transferfönstret stänger det är ju övermorgon. Ja och det är ju bråda tider för alla sportchefer i SOL nu. det är sista chansen att få starka upp sina trupper och bredda inför antingen spets eller bredda eller båda och inför slutspurts slutspel och Ja, jag pratade med Chris Abbott eh, tidigare idag, bara för en stund sedan. Och det ligger en intervju med honom på hd.se som ni kan klicka in och läsa. Eh, och Röglepodden har då uppgifter att eh, Rögle vill eh, varva en back innan det har... Eh. Och det låter ju... Nu, men tanke på det, vi har gått igenom här så låter det ju logiskt. Ja. Men det är just nu det. Det har inte varit riktigt så här eh, skade fokuserat på backsidan på ett tag. Nej, men om man säger, Jouds lär väl inte spela alls mer den här säsongen. så Och då märker man ju ändå av här nu när det är ett par, tre spelare borta hur att man är lite känsliga vad gäller numeraren på försvarssidan. Så det känns ju ändå logiskt att man vill gå in och, och göra någonting där för att och säkra upp den delen i laget. Sen samtidigt, Kristoffer Bengtsson har försvunnit till Färjestad med vi snackar forwards. Jag tror också att Rögle är på att ta in någonting även där inför spurten. Och sist ordet kanske inte heller sagt på spelare ut där. Om man plockar in forward kanske någon behöver lämna också. Det, är, ja. alltså, det finns saker som man inte riktigt vet än. Nej och en teori där, ren spekulation och teori vill jag poängtera. Men ändå, Olle Liss har ju värdat sin besvikelse utåt över bristen på speltid. Han har ju varit extra forward eller utanför väldigt länge nu. Och en inte allt för vild spekulation är ju att han skulle kunna lämna här under de sista dagarna eller till och med timmarna av transferfönstret om Rögle får in en annan forward. Och det borde ju vara en... Man vill ju inte tappa på numera, numera nu på forwardssidan. Så att man får in någon måste ju vara en förutsättning för att man ska släppa någon. Så ser jag på det i detta läget i alla fall. Och det är ju inte omöjligt med det som... Jag har varit inne på det i podden tidigare veckor här också. Men den trend som är just nu så blir det trader på ett annat sätt än vad vi har sett tidigare. Det är ju inte omöjligt att det kan bli något sånt med ole heller. Rakt av mot ett annat lag. Att det kommer en från ett annat och de får ole utbyte. Och så kanske det blir en vin-vinn för, för båda lag. Så kan det bli. Så kan det bli. Sen är jag väl lite... Eh, kluven överlag till att eh, Ole Liss skulle lämna Rögl, jag tycker är vi överens om. jag tycker någonstans att han hade kunnat ha egenskaper att eh, ha nytta av i just såna här spurt slutspelsmatcher med sin oberäknelighet och sin målfarlighet, han har inte visat jättemycket av det den här säsongen, han har haft det väldigt trufft, även om samtidigt man ska säga att chanserna har varit begränsade, men får man igång en sån spelare och få honom i ett flow, då är det ju också någon som kan bryta mönster. Och det kan faktiskt vara så att de resonerar så, det är ju inte omöjligt och tänker att nej, Olle Liss, han släpper vi inte för just det du pratar om nu. Att det är ett sparkapital någonstans som man kan, om man prickar rätt, få bra avkastning på i slutet. Precis. Men det, det Chris Abbott, sportchefen pratar om är framförallt just nu en back alltså. Ja, det, han, det ska väl också vara tydligt med att han bekräftar väl det lite indirekt när han säger något i stil med att vi, eh, övervä han överväger liksom vad som är, kan hjälpa laget när han, jag frågar om det här, våra uppgifter på att de jagar en back. Och det är ju, eh, han är ju såklart försiktig i dessa tider med vad han säger, men det var väl någonstans som man läste mellan raderna så en indirekt bekräftelse på att det är så att han, han tittar efter en back. Eh, så vi får se hur det blir. Det kan nog hända grejer under de här dagarna i alla fall. Vi brukar ju ha en punkt som kommer och går ibland, oftast kommer den, det vill säga försvinner inte och, och det brukar vara spaningar. Jag har tittat på en liten detalj och du har en annan. Jag har spaningar idag. Ja du har spaningar. Det känns härligt, det känns <laughs> ja. riktigt härligt Ska faktiskt. Du, det låter spaningar, det betyder att du har fler än en. Ja. Eh... Då får du börja. Det var ju en jag hade punktit ut, men den har vi ju betat av. Så jag har två kvar, kan vi säga. Då får du ta den första, ta den andra, tar du din andra sen. Okej, okay. ja. Ja, jag börjar. Då säger jag så här, 22, 29, 30, 6, 31, 31, 31. Ja, det där var ju eh, den senaste lottoraden. <laughs> det hade man kunnat tro, absolut. Men det är så att det är Telebotéens poängproduktion i SHLs grundserie genom... Eh, Ta, ta den igen, för jag stod mest att funderade på Vad det kunde vara för någonting mm. Eller du börjar kolla dina lottokuppgångar Om du hade vunnit ja. <laughs> Ungefär ja. eh, Då kör vi en. 22, 29, 30, 6 31, 31, 31 Och den där sexan har att göra med att han var skadad Precis, jag tror han bara spelar 24 matcher Eller något sånt den säsongen i HV jag Hade det då med, som du säger, med, med skador Men han har alltså då redan nu tangerat sitt poängbästa vad gäller säsonger i grundserien. Med då 12 matcher kvar. Så han går mot en rekordsäsong vad gäller det. Och det förtjänar ju med tanke på det spelet han har visat upp som ledare för Röglets första kedja under egentligen hela vägen tycker jag. Och det är ju faktiskt så. Ibland försöker jag spela teater här när jag vet att vi har någonting på gång Och så ska jag låtsas som att vi inte har det Nu ska jag inte spela teater För jag vet att du har dragit med dig en intervjusnutt med just Ted Bertén Och jag vet det, inte minst för att jag själv har lagt in den här i apparaten, i datorn Så jag tycker att vi lyssnar på vad Ted Bertén har att säga om sig själv Och inte minst den kedja han är i Precis, jag ställer frågan eh, vad han tror själv ligger bakom den här eh, fina produktionen som han har gjort hittills. Så du lyssnar vi på. Eh, nej, men jag tror framförallt att man, man hittar kemi med en kedja under ett eh, tidigt stadie i, under säsongen. Eh, mina tidigare säsonger har ju väl har det tagit lite tid att och hitta kemin med, eh, med andra spelare och eh, att man komponeras rätt eh, har väl blivit utnyttjad på på olika sätt också genom, genom åren. Eh, i, I år har det blivit lite mer fokus på bara det offensiva och eh, att jag inte spelar både pp och eh, boxplay. Då. Eh, det gör ju också att jag får spela lite mindre, ha mer ork och vara lite mer effektiv. för Ju fräschare man kan vara desto mer sharp kan man vara när lägena kommer och det, det tror jag varit en stor faktor eh, jämfört med tidigare år. Eh, mycket möjligt att jag hade kunnat komma upp i samma produktion om, om jag hade Eh, fått den rollen i, eh, i tidigare säsonger men eh, eh, det är mycket som har klaffat och det har väldigt hel så att, eh, det är kul att det har gått bra och eh, hoppas det kan fortsätta också. Det är ett bra tillfälle att toppa formen också med tanke på den sport som väntar nu i grundserien här för att ta er till, till slutspel. Va, vad, är det, vad tycker du talar för att Rögle lyckas ta det här steget nu och, och nå slutspel? Jag tror det talar mycket att vi, vi har kommit starkt ut alla ur grej, alla grejer som vi egentligen har gjort. Vi har en väldigt tro på varann och en väldigt sammanhållen grupp. Och det är det första man måste ha. Så att man kan ställa rätt krav på varann. Och alla vet egentligen där inne vad, vad den, den andra personen kräver av, av den andra. Så, det, det tror jag verkligen är till vår fördel. Och sen med den, med den höga intensiteten vi kan ha i vårt spel också. Det tror jag ingen motståndare tycker att Det är kul att möta. Och, det är någonting vi ska bygga vidare på verkligen. Du har ju själv rutin från SMs slutspel och, och spela viktiga matcher och har haft guld på omrättlistan bland annat. Vad blir extra viktigt för ett lag när det är mycket som står på spel? Eh, nej, men det, det är väl det jag sa innan likadant med, med att man håller ihop. Det är nog det viktigaste. Man håller ihop och man, man pratar med varandra på ett vettigt sätt. Och, det är lätt när det blir lite mer press på än att man kanske sätter taggarna ut om det skulle vara någonting att man gör något fel eller någonting men kan alla vara öppna för en, för en dialog in i omklädningsrummet vilket vi har. med en väldigt bra stämning och, och sådär. Så kommer vi verkligen båda gått in inför ett kommande slutspel om, om vi nu tar oss dit, vilket vi hoppas på. Så, um, det är väl det. Sen så alla de här spelbit, spelbitarna som, uh, som man kan prata om också. Men uh, det, det är väl ingenting jag tycker är så viktigt i, i ett sådant skede. Uh, inte lika viktigt för vi har, vi har spelat en lång säsong och vi vet vad som krävs av den och uh, vet hur vi vill spela. så Det handlar bara om att göra utförandet så bra som möjligt. Ted Briten där. Jag vet inte, Linus, om du fick något speciellt du tänkte på. Jag fick det definitivt. För Ted Briten är en som inte bara pratar i klyschor utan är lite av en hockeyfilosof också ibland när han gör sina utläggningar. Mm, vad fastnade hos dig? Det första som fastnade hos mig det var tidigt när han försökte förklara varför det har gått så bra för honom och nämner att... Han själv tror att det kan ha att göra med att han inte spelar i boxplay. Mm. Och att han därför har mer krafter över till de andra spelformerna. Och där någonstans, det har jag, jag, har inte lagt med, jag har inte tänkt på det. Nej men Det är klart att jag har sett att han inte spelar i boxplay. Men ändå inte tänkt tanken vidare att det kan vara en förklaring till att det går bra i övriga spelet. Det är väl någon slags coachmässig detalj som då kan bli en, en stor grej från individ. Att man då eh, känner efter hur får vi ut max av den här just den här spelaren. Och när man lyssnar på Ted och vad han själv förklarar så är det ju tydligt att han trivs väldigt bra med det att kunna fokusera på offensiven. Och det har ju gett eh, väldigt god utdelning för dem. Och det handlar ju då för kanske. Utan att veta hur dialogen sett ut från spelare och, och komma med coach, till coacherna med sina önskemål och coacherna och ha, ha ett samtal med spelaren. Bara, hur tror du att du kan prestera på högsta möjliga nivå? Ja, indirekt också så, så, så känns det som att han nu har fått äh, slippa. En del av det defensiva ansvaret, förstå mig rätt det här nu, alla ni som lyssnar också. Inte att han skiter i defensiven, men att han inte behöver fokusera på samma sätt på defensiven som tidigare år. Och det har ju också att göra med att han spelar i en kedja som funkar väldigt bra framåt. Då någonstans så ger den ena dobben och brickan den andra, och så, de, och så faller de, och så faller de, och så faller de. Men inte faller så att det är dåligt utan det bara flyter på. Mm, den, är ju, den kedjan är såklart eh, nu helt uttalad och, och ska producera. Det finns andra kedjor i Rögle som kan eh, vara städkedjor och, och matchas tungt mot motståndarnas eh, bästa eh, linor och så vidare för, för att stänga ner ett byte. Ted linje är ju raka motsatsen, den skickar man in när man har en offensiv teckning eh, så mycket man kan för att de ska få max i anfallssyn. Det andra som jag tänkte på, det är det han säger i slutet, jag ska inte säga att jag studsade till, jaha, men ändå ändå en ja, aha att han pratar om egentligen mer om samhörigheten gemenskapen, att inte peka finger åt varandra när någon gör ett misstag, eller gör en dålig sak eller slarvar, eller slår en dålig passning, skjuter helt vint eller vad det är, utan Gå vidare bara från det. Släppa det. Att det någonstans är viktigare än spelmässiga detaljer kanske ibland. När det kommer till ett slutspel. Det fäster jag upp verksamhet vid. För man har ju hört ändå där lagkamrater brakar samman på träningar. Och nästan börjar slåss i olika sporter. Och så säger man att ja, det är bra. Det är bra. Det behövs. Det visar att det finns tändning i laget. Men det här säger ju någonstans lite tvärt emot det där. Ja men dålig stämning...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 och monster. Men drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Bronlagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget. Klädningsrum har väl förstört för hur många lag som helst genom historien. I alla möjliga sporter. och ha högt i tak där och kunna ha en dialog med sina lagkamrater. Och samtidigt också få stöttning. Är ju såklart superviktigt, samtidigt som man då naturligtvis ska ha en högt ställd kravribba. Eh, det får inte bli för eh, we shall overcome liksom <laughs> eh, i, i alla lägen heller utan man måste ja. sätta krav på varandra från någon någonstans, men man ska göra det på rätt sätt. och då, eh, Det är väl kanske någonting om man knyter an till den tuffa perioden jag gick igenom i början av serien, när man hade de här eh, liksom mötena där man rensar luften och hittar en väg framåt att det kan också en sån grej man har lite mer nytta av nu, att man vet att man kan prata med varandra och att det leder till någonting positivt, om man gör det på rätt sätt. Just det. Det var det jag tänkte på. eller det något annat du tänkte på? Jag är nyfiken på din spaning. Ja, just det. <laughs> Kom med nu igen nu, Jelm, ja, spaning. Jag har en spaning. Alltså... Sorry om ni tycker att jag är tjatig och sådär. Det är inte. Ni får ta det för vad det är nu. Ja, du vet inte ens vad jag ska spana om Nej, ja, men du ska inte ursäkta det. Du ska bara köra. Jag det är ska bra. köra. Jo, Kör. men det är målvakterna vi kommer in på igen. Oh. Ja. Och det har vi varit inne på flera gånger. Men nu tycker jag att vi ska underbygga eller förändra eller resonera kring siffror. Därför att det är så tight i tabellen. Så jag tittade på målvakterna och vad de ligger på för stats- från plats 6 som då är då topp 6 då Där ligger ju Skellefteå med Mantas Armalis Plats 7 Linköping med Jonas Gustafsson Plats 8 Växjö med Viktor Fast Plats 9 Malmö Och där har jag satt in Kristoffer Nilstorp nu Egentligen är det ju Alsenfält där, men han, har ju, han är ju skadad. Ja, han fick väl något bakslag nu också, och fick lämna en träning. Så han är väl borta ett par tag till då, tyvärr. Så, med, precis, så det är jans alltså att det är Nils Torp där, så ni vet om det. Och sen på plats 10 finns då Brynäs med Joakim Eriksson. Och så 11, strax under slutspetsräcket, Rögle med Justin Poggi. Om man då tittar på de här, om vi börjar med räddningsprocenten först... Ja, du kan ju få gissa så att det inte bara är jag som pratar. Vem har den högsta räddningsprocenten? Har du en tes på detta så är det väl det laget då som du räknar upp först. Manta Alice. Mm. 91,91 har han. Men det är inte han som har högst räddningsprocent. Det är en som sticker ut. Ganska rejält faktiskt. Kan det vara fast? Nej, det är inte fast heller. Det är ju den logiska gissningen som han har känns man har dominerat där. Mm. Och han har någon mer de senaste åren. Nej, det är faktiskt Jocke Eriksson som kom tillbaka efter en tuff knäskada. Var det väl? Två mm. mm. där. Ja. Han ligger på 93-39. Mm. Det är väldigt högt. Och han det väldigt har ju högt. faktiskt räddat en hel del. Ja, ett antal poäng i alla fall åt Brynus ska vi säga. I övrigt, nu tar jag det uppifrån och ner så får ni hänga med här. 91,91 91 på Mantas Armalis i Skellefteå. 91,99 på Jonas Gustafsson i Linköping. Viktor Fast, 91,72 i Växjö då. Kristoffer i Malmö, 91,50. Jocke Eriksson, Brynäs, 93,39. Och så Justin Poggi, 91,38. Så de andra ligger ju ganska tight på varandra. Det är Jocke Eriksson som sticker ut. Sen tittar vi på den här andra kolumnen, Goal Against Average då. Då är det så att Manta Samalis står på 2,07 mål. Jonas Gustafsson, 2,33. Viktor Fast, 2,06. Han, han och Armalis är ju i princip jämnbördiga där. Nils Torp, 2,78. Han sticker ut åt andra hållet. Mm. Uh, Jock Eriksson, 2,25. Justin Poggi, 2,36. Jag driver egentligen inte en tes här- utan det är mer ett, ett resoneringsunderlag. Säger det någonting? Och i så fall, vad säger det? Och vad kan det ha för betydelse- i den slutspurt vi nu har påbörjat Jag har en tanke mm, det, är två, det? Två, det är ju två olika, två olika äh, kolumner detta Men om man tittar på räddningsprocenten Så är det ju helt klart så att det talar för Brynäs Brynäs har den äh, vassaste målvakten där Tveklöst Men han är ju inte bäst på goal against average Utan det talar ju för Scheleftio Och Manta Salvalis Och äh, växjö äh, Viktor Fast Eh, någonstans tänker jag att Det kan fälla Avgörande så tillvida Om man tittar på Nils Torps 2,78 Nu blir det mycket siffror här Förlåt, förlåt, förlåt för det eh, Jag skulle inte ursäkta men nu det ändå eh, Jag tror att det kanske Snarare kan fälla Malmö i det här faktiskt. Jag har ju varit inne på att jag är övertygad om att Brynäs missar slutspel, för jag tycker de spelar ganska de spelar för, för mycket defensiv hockey, de gör nästan inga mål överhuvudtaget, och de vinner sina poäng på en bra målvakt och ett tight försvar, och det kan man komma långt på det kan räcka till slutspel så jag, jag börjar väga lite om det är så att det är Malmö som ryker i det här, på grund av målvaktsstatistiken och Sen är det också så att Rögle ligger i farozonen där. Okej, nu gjorde han, var han bättre igår. Men Justin Poggi, det har Daniel Roth i också varit inne på att han måste hitta en högre stabil nivå. Och det tror jag också. Där ligger nog snarast nyckeln faktiskt till om Rögle ska ta sig till slutspel. Jag är övertygad om att man gör det. Men är det någonting som ändå får mig att tvivla så är det fortfarande Justin Poggi. Nu får du prata. Jag I men haka på med Justin Pogge där. Rögle har två uh, tuffa bortamatcher som kommer här nu i Linköping-HV den här veckan. Uh, det är väl typiskt sådana matcher där man behöver en målvakt som uh, står på huvudet och gör hundra insatser om man ska ha några poäng med sig. Han har gjort några sådana matcher den här säsongen, men det är ju precis som du säger att i en sån här spurt och ha en het målvakt då kan ju såklart göra all skillnad. Det är liksom det som... Uh, Många gånger avgör när man har någon som kan speka igen och vinna poäng åt lag som inte har den bästa dagen, kanske. Mm. Och det här är också om ni hängde med i allting, jag försökte ta det någorlunda pedagogiskt här, kanske jag vet inte om jag lyckades, men för er som sitter och lyssnar på det här så kan ni själva fundera på det, kan gå in på, på statsen och kolla det igen och har det någon betydelse? Vilken betydelse det har det? Vad får det för konsekvenser för mitt lag? För andras lag? Och så vidare och så vidare. Jag tycker ändå det är ett intressant fenomen detta med statistik och framförallt på målvaktssidan. Ja, och för att knyta an till det du sa om Malmö där det är ju klart att det är ett enormt tapp för dem med att ha Alsenfelt skadad i det här skedet. Det är ju en mardröm för alla lag och på sin etta urspel nu. Och det är ju inte så att ni Holp är en dålig målvakt, absolut inte Det är inte det jag står och säger, det är inte det vi står och säger är Holp är en jättekompetent målvakt Men just nu har inte han statsen på sin sida Nej men det handlar ju också om att man eh, under den här perioden ska kunna eh, Behöver en målvakt vila någon match så ska han kunna göra det Om man ska Vid behov ska man kunna växeldra eh, ansvaret eh, och så vidare Så det blir ju ett, eh, det blir en annorlunda situation för Malmö där också ju och så får vi se hur de tacklar det framöver. För vi, ja, det är många intressanta matcher kvar, jätteintressanta och många svåra. Det är bara svåra matcher, nästan, förutom Örebro då. Eh, ja. eh, okay. Vad var det du sa, skrattmatch? Ja, jag kommer tillbaka till det Och Snart får jag någon från Örebro som hör av så tycker jag, jag är helt dum i huvudet. Men okej, okay, det kan jag ta. Man har väl åtta raka hemmasegar ja. mot Örebro, så... Ja. Det är väl, du ja, var väl inte jag kan kasta dig tillbaka i ansiktet på dem Du var väl inte helt ute och cyklar När du tippade den matchen <laughs> Att det skulle bli en klar seger för Rögle Vilket också blev, blev till slut ja. Men efter lite strid Nu är över till dig Elina. så Du hade två spaningar och du har dragit en Nu är det dina andra Och den knyter igen till dina målvaktssiffror Inte siffrorna men målvaktssidan Vi har ju pratat mycket om Justin Poggi Eller ville Kolpannen Vem är Rögle Sätta Men nu är det väl så att Röglar har matchat Justin Pogge i fyra matcher i rad. Och han gjorde en mindre bra insats uppe i Växjö. Före uppehållet. Fick ny, eh, nytt förtroende i omstarten mot Örebro. När det kanske mer, om man nu ska ha båda målvakter varma och så vidare kan det vara mer naturligt att eh, släppa fram Willekolpanen i Örebro-matchen om man då inte redan har valt sin etta och vem som ska Leda Rögle in mot ett slutspel som man vill ta sig till och senare i ett slutspel. Så min spaning är att Rögle nu... Vi borde kunna konstatera det att Rögle nu definitivt har valt till detta. Det tycker jag vi gör. Det, det är allt mer uppenbart. Och det ska nog till flera platt rad för att det ska bli ett byte, tror jag. Ja, det tror jag också. Sen samtidigt så... Jag vet inte, Wille Kolpan är ju rätt så oberäknad så får han chansen en match och, och har bestämt sig. Så vet, När han är kyrskallig och eh, när han är lite förbannad så är han ju nästan som bäst har jag fått intrycket ja. av. Så eh, ska bli spännande att se om man får hur han reagerar också nu. Eh, för han kommer att stå någon match till såklart i grundserien eller flera. Eh, hur han reagerar när det läget kommer. Mm. Eh, vi ska tillägga det också att, att jag tar upp detta med målvakterna igen. Det har att göra med att tabellen är fortsatt sten stenhård, knalljämn. Alltså Rögle har 59 poäng, Brynäs 60, Malmö 61, Växjö 62, Linköping 62. Det är alltså tre poäng som skiljer eh, på fem lag här. Alltså det är en seger vi snackar om, det är inte mer än så. Och så har Skellefteå två poäng till och 64, så fem poäng upp till topp sex. Och då blir ju målvakten, vare sig de vill eller inte, de vill nog oftast vara de som står i centrum, i är man inte målvakt. Så eh, är nog i min, min värld målvakten kanske den viktigaste positionen i hela laget. Mm. Du har fler papper framför dig så jag... Hallå. Ja det du har, har, jag, du har tagit jag... min roll den här veckan ja, med en massa, massa ganska, lappar. En ganska ganska normal stora dessutom. Ja faktiskt A4 lappar. Ja, eh, fortsätter det ingen spaning utan jag har bara skrivit ner som mitt minne är uselt eh, hur spelschemat faktiskt ser ut. Du har varit inne på det nu att det är två borta matcher Linköping och HV71. HV71 som man inte har vunnit mot, ska vi säga också. Inte tagit poäng mot mot HV71. Otroligt svår eh, borta De har Färjestad hemma, det är alltså tre matcher. Och det är de tre som kommer att spela innan vi spelar in nästa avsnitt av Röglepodden också. Det blir alltså nästa torsdag eftersom Rögle, möt, som vi spelar in, eftersom Rögle möter Färjestad på onsdag. Så vet ni det också. Sen har man ju en enkel match med Mora hemma. Jag säger så för att ni ska kunna särskilda det här. Och sen har man en svår borta match mot Luleå. Lätt hemmamatch mot Timrå svår hemma match mot Frölunda och så här rullar det på Växjö borta, Djurgården hemma, Brynäs borta, Malmö borta näst sista omgången och så hemma mot Skellefteå Jag tror 9 i tredje. Ringa in det datumet. Kom ihåg vad ni hörde det. här sa det behöver vi inte göra. 9 i tredje, Brynäs Rögle Där avgörs mycket tror jag vilket av lagen som säkrar en slutspelsplats av dem. Förlorar man det behöver inte innebära att det är kört. Men jag tror att den som vinner den matchen tas till slutspel. Jag fastnar mer för äh, derbyt i näst sista omgången nere i Malmö. Det kan ju också bli äh, otroligt häftigt och det kan vara hur mycket som helst på spel i den matchen. Mm. Fatta trycket då? Äh, alltså, bara, tänk om de lagen är de som sträckdansar i, äh, i det skedet. Kanske till och med mot varandra. Det hade ju varit... Äh, Optimal i de stammatin. Ja, det, det varit. Jag tror inte att ni som lyssnar på det och håller på Rögle, jag har förstått att det finns någon en och annan som håller på Malmö som lyssnar också, men för er som håller på Rögle, när ni nu ska gå till slutspel för första gången på 25 år, visst vinna en sån streck, eh, dramatik match mot Malmö borta skulle det vara optimala men omvänt att förlora det och bomma slutspel på det, det skulle ju vara absolut sämsta tänkbara avslutningen på en säsong ja, agnar från vetet någonstans också ju, alltså när det är eh, Rot, och inne på det inom krönika här nu inför omstarten tror jag det var, att Rögle är sin egen största hindret för att Rögle ska nå ett slutspel är Rögle självt, alltså någonstans att man ska palla för det här trycket och um, det kommer att vara hårt tryck och det kommer att vara det enda in i sista omgången, högst sannolikt. Och ska man då lyckas så sticka ut från mängden och, och sno de här platserna från andra lag, då gäller det att steppa upp i sådana matcher. Ja, jag tycker ändå att Rögle för sina otroligt hängivna supporters skull ska lösa det här innan Malmö-matchen. Även om de själva skulle tycka att det vore jättehäftigt att säkra det där, lös det innan. nej. Vi vill ha dramatik. Ja, du ja. Men tänk tänk den som verkligen lever med Rögle dygnet runt. Ja, det gör ju du i och för sig som jobbar med det dygnet runt, men som supporter. Alltså, mm, vill man spela den ryska rouletten alltså? Vill man ha den? Jag är så säker på det alltså. Nej, äh, det lär ju vara, Om det nu blir så lär det var många nervösa. Både Malmö och Rögle-supporter där nere, såklart, men... Mm. Är det, är det, är det, är det... Förlåt? Det har varit häftigt mm. bara att få en sån sån match. Och nu sprang jag händelserna i förväg nåt alldeles väldigt liga eftersom varenda spelare bara tar en match i taget istället för att ta två, för det är ju så enkelt att göra. <laughs> ja, men i, i, detta, i detta läget så har de ju faktiskt inget val. Alltså det är ju så pass viktigt. Och så det, Den kluschan har väl aldrig varit mer sann än vad den är just nu på de lager som är runt sträcken. Man kan inte blicka längre framåt för att det är, det finns ingen serie link det är så pass viktigt hela tiden. Ja, för det har nog aldrig varit jämnarna var det är nu. Okej, okay, det var spelchemat. Har vi redo för det också? Har du någonting mer Linus som du vill tillägga här innan vi går in på en hälsning från Daniel Rot faktiskt rakt in, in i poddstudion och ut till er. Ja, höga ambitioner ut faktiskt med det här segmentet han har varje vecka. Det är kul och kul att se. Ja, det är det, och det är kul att lyssna till och det är spännande för mig som inte är härifrån att få, få en del historik som det faktiskt handlar om här och lära mig någonting på, på det hela. Ni, ni som är härifrån ni kan ju bara sitta och gotta er i alla nostalgitripper men jag, är ju mer, jag sitter ju i skolbänken faktiskt, bokstavligen. Mm, och jag som är inte är så gammal Lär mig mycket av de här äldre profilerna också såklart. Så det finns en här mix. Är du sugen på att höra vad, vad Daniel Ros har att säga? Daniel Ros? Daniel Rot? <laughs> Ros, det blev en Ros nu. Uh, har du säga? Ja, vi kör. Vi kör. Tjena kompisar. Beklagar att jag inte kan vara med idag. Men så är det i slutspels- och vabraritider. Uh, Patrik Tarno la ribban högt förra veckan. Men dagens hälsning är också en riktigt spektakulär historia. Om jag får säga det själv. Eh, de kommer kanske framförallt att glädja poddens lite äldre lyssnare. Men eh, kanske också kan vara en historielektion för de lite yngre. Den kommer i alla fall från Lasse Selander. Och när jag eh, droppade det här namnet spontant på redaktionen så utbrast Linus Alin. Va? Det är ju min gamla fotbollstränaren. Så är det. Lasse Selander blev med åren en stor fotbollsprofil som bland annat gjorde många säsonger i Ängelholms FF. Han var ungdomstränare i nästan 20 år och känd från olika Skånes instruktörs aktiviteter. Men Lasse Selander var också en hockeyback som gjorde sju raka säsonger i Röglen. Han kom från Åstopp 1977. Och han blev kvar i klubben till 1984. Den gamla backen Lasse Selander som jag till slut fick tag på skriver till mig så här. Hej Daniel, jag sitter vid tangentbordet i Thailand och skriver detta. Jag flyttade hit permanent i december 2017. Jag tog min gamla mamma med mig också, 89 år gammal i november. Vi gjorde oss av med allting i Sverige och jag bor numera på en ort som heter Bang Sapan. Två timmars resa söder om Hua Hin och vi bor nära den burmesiska gränsen. Där har jag min thailändska fru Mem och min dotter Li Ann som är tre och ett halvt år. Vi bor på en farm uppe i bergen där även svärföräldrarna och fruns syster med familj bor. Bananer, ananas... Och kokosnötter är det som produceras här, vid sidan av gummiträd. Jag jobbar inte utan utanför räkna mig som pensionär. Jag fyller 65 i augusti. För mig lyfte hockeyn med massiva steg när jag kom till Rögle. Allt runt omkring blev mer seriöst, även om det var i stort sett ideell verksamhet från spelarnas sida. Vi var nära att gå upp flera gånger, men det lyfte rejält när Ted Sater kom som tränaren. Och precis allt blev seriöst. Det var ett mäktigt år när vi gick upp i division 1 1982. Det var ju något som föreningen och killarna hade kämpat för länge. Tyvärr brann ishallen ner sommaren 1982 när vi äntligen hade lyckats ta klivet upp. Träningen och matchen fick spelas i Helsingborg, men med facit i hand vändes detta till något gott. I och med att vi fick nya fans som tillkom. Vi fick ett helt otroligt nyförvärv i Dave Paulin som sedermera gjorde åtskilliga säsonger i NHL och var lagkapten i Philadelphia Flyers. Det var en fantastisk människa och en väldigt ödmjuk spelare. Dessa åren var helt fantastiska och det var synd att jag själv inte var yngre när det hela startade. Sista åren var det Paul Everberg, Anders Svensson, Sven Inge Strand, Patrik Rosengren med flera som kom fram. Jag skulle kunna räkna upp alla för det var verkligen kanonkillar hela högen. Kent Swiss Svensson i målet spikade igen fullständigt ibland. Jag har så väldigt många goda minnen och historier från den tiden men ett speciellt kan jag dela. Det var säsongen 1981-82 när vi gick upp. Ted Seiter hade kommit till oss från Växjö inför denna säsong. Denna, sönd denna söndag skulle vi möta Växjö på bortaplan. Seiter gick, gick in för allt med kolossal noggrannhet. Denna match spelade vi för ovärlighetens skull inte alls bra. Och inte nog med det. Teds gamla klubbkompisar i Växjö körde förbi vårt bås och hånade honom rejält varje gång de gjorde mål. Det blev en dyster hemresa och väl vid stadion i Ängelholm upplyste Ted oss om att alla skulle sitta kvar i bussen tills han var klar. Och det tog sin tid. Det var inte fråga om någon dialog utan om en rejäl hårfön. Efter ett Efteråt berättade vaktmästaren och materialaren Bosse Ekenberg att Ted ville att vi skulle träna. Men Bosse räddade oss från det med att säga att han inte hade nycklar så han kunde inte tända upp i hallen. Klockan hade passerat midnatt, vi hade en match i benen och vi skulle upp och arbeta måndag morgon. Tack Bosse för det! Hoppas du kan använda något av detta Daniel, annars får jag väl skriva på nytt. Ha det gott och hälsa alla, jag håller tummarna mot Örbron. Med vänlig hälsning, Lasse Selander. Det var väl mer än tillräckligt Lasse. Så vi bugar och bockar för en fantastisk livsberättelse från tiden i Rögle och Thailand. Och det var det hela från mig. Typ ett byte i powerplay. Kör hårt grabbar. Så hoppas jag att vi återförenar i studion alla tre nästa vecka. Typ, typ, vad sa han? Typ ett byte i boxplay. Då De måste det ha varit matchstraff på den. Alltså fem minuter och game misconduct och ja, ja visst, absolut. Ett byte Daniel rot. Det var powerplay va? Han är som ju ja. Johan Mattialton, han byter inte i powerplay. Han <laughs> bara spelar. Och det blev inga mål heller. nej Men vad var en härlig hälsning. Det var fantastiskt. Röglepodden är över hela världen. Ja, det är kul. Och det var ju perfekt avslutning på den här veckan känns det som va? Mm. Också. Det var ju från dina traktorer höll på att säga, du var ju någonstans i bortra Asien då. Ja precis, ja, precis. På semester. Så att, du kände du ju hemma om någon i det här. Mm, det gör det. Och min gamla fotbollstränare dessutom, som Daniel sa Lasse Selander. Eh, vi kan väl passa på att puffa för eh, vår bevakning, daglig bevakning av rögl. Det finns massor av läsning eh, ute på sajten och kommer med till er eh, torsdag morgon inför rögls match mot Linköping och sen är det full gas resten av veckan och vi är såklart på plats i Linköping och i Jönköping på söndag dessutom. så håll koll på sajten och så siktar vi på att podda nästa vecka igen såklart. Det gör vi, det är kul nu! Det är riktigt roligt. Ja, det är det. Vi ses nästa vecka. Tack så jättemycket. Tack, hej!